Книга Друга, 57. Реалістам «Тверезі люди, ви, що почуваєтесь озброєними пристрастю і уявою, і схильні представляти свою порожнечу гордістю і оздобою. Ви називаєте себе реалістами і даєте зрозуміти, що цілий світ є таким, яким він вам уявляється» що тільки вам розкривається реальність, кращу частину якої, зрештою, становите саме ви. О, улюблені зображення Саїса! Та хіба не правда, що навіть у своєму розкритому стані ви ще дуже пристрасні і темні істоти, порівняно з рибами, і все ще аж надто подібні до закоханого художника? А що є реальністю для закоханого художника? Ви досі носите з собою оцінки речей, що сягають корінням у пристрасті і закоханості попередніх сторіч. Досі ваша тверезість просякнута таємним і неперебутнім сп'янінням. Наприклад, ваша любов до реальності. Яка ж це давня-прадавня любов? У кожному відчутті, у кожному чуттєвому враженні є часточка цієї старої любові. Разом з фантазіями, забобонами, шаленством, незнанням, страхом і рештою всього. Взяти оцю гору або оту хмару. Що в них реального? Заберіть від них ілюзію і всі людські нашарування ви тверезі. Аби ж то ви могли. Якби ви могли забути своє походження, своє минуле, своє дитинство, всю вашу людяність і тваринність. Для нас немає реальності так само як для вас, тварезі. Ми не такі чужі одні одним, як ви гадаєте. І можливо, наша добра воля вийти за межі сп'яніння так само чесно, як ваша віра – що ви взагалі не здатні до сп'яніння. 58. Тільки як творці. Мені завдавало найбільше клопоту, і досі завдає найбільше клопоту, переконуватися, що невимовно важливіше те, як речі називають, ніж те, чим вони насправді є. Репутація – Ім'я і зовнішній вигляд, значимість, звичайна міра і вага речі. Всі ці характеристики здебільшого хибні й довільні. Попервах накинуті на речі як одяг, але геть чужі їх сутності і навіть шкірі. Внаслідок віри в них поступово приростають до речей і з покоління у покоління – Ілюзія дедалі посилюється. Вони наче приростають до речей, стають майже їхньою сутністю, діють на сутність. Наївним дурником був би той, хто подумав, що достатньо вказати на це походження зовнішнього покрову речей і його оманливість, щоб знищити світ, який вважається справжнім, так звану реальність. Ми здатні знищити його тільки у ролі творців. Але не забуваємо також. Достатньо створити нові імена, оцінки і імовірності, щоб в перспективі створити нові речі. 59. Ми художники. Коли ми любимо жінку, у нас Легко виникає ненависть до природи, до всієї огидної природності, що притаманна кожній жінці. Ми, залюбки, взагалі обминули б це увагою, та щойно наша душа торкається цих речей, вона нетерпляче здригається і зневажливо позирає на природу. Ми ображаємося на природу, ніби вона втручається у наші володіння зі своїми неделікатними руками. Потім ми затуляємо вуха від будь-якої фізіології і потай вирішуємо для себе. Я не хочу нічого знати про те, що люди є чимось іще, крім душі і форми. Людина під шкірою – це гидота і потворність, блюзнірство і наруга над коханням. І от саме як зараз коханець почувається щодо природи і природности, так почувався колись кожен відданий Богові і його святій всемогутності. У всьому, що говорили про природу астрономи, геологи, фізіологи, медики, він вбачав замах на його найдорожчий скарб. А отже, напад безсоромного агресора. Вислів закон природи лунав як богохульство. Насправді він радий був би бачити всю механіку зведену до актів моральної волі. Проте, оскільки ніхто не міг йому надати такої послуги, він сам, як міг, приховував від себе природу і механіку а сам жив у мріях. Люди давніших часів зрозуміли, що снити можна наяву, і їм немає потреби щоразу засинати. Та й ми, люди сьогодення, надто добре це розуміємо, попри всю нашу добру волю до пробудження і денного світла. Достатньо покохати, зненавидіти, забажати, взагалі почувати – і негайно дух і сила сну охоплює нас. І ми підносимося з розплющеними очима, байдужі до всіх загроз, найнебезпечнішими стежками на дахи і вежі уяви і без жодного запаморочення, наче народжені підноситися. Ми – денні привиди. Ми – художники. Ми – приховувачі природності. Ми – Місяце і богозалежні. Ми смертельні, невтомні мандрівники по височинах, У яких ми бачимо невисочини, Наші долини, Наші безпечні місцини. 60. Жінки і їхня дія на відстані. Чи я ще маю вуха? Чи самі тільки вуха і нічого більше? Ось я стою посеред полум'я прибою, і білі язики його здіймаються коло моїх ніг. З усіх боків долинає гуркіт, виття, погрозливі звуки, тим часом як у найглибших глибинах старий бик землетрус виспівує свою тьмяну арію, так люто відбиваючи такт ногами, що навіть цим пошарпаним негодою чудовиськам Серце завмирає у їхніх кам'яних тілах. Аж раптом, наче ні звідки, вирунувши у лічених сажнях, перед самісінькими воротами цього пекельного лабіринту, постає великий вітрильник, безгучно ковзаючи, мов привид. Яка примарна краса, якими чарами заворожує вона, як невже весь спокій і тиша світу сповнили цей корабель? Чи моє щастя теж притулилось У цьому тихому судні Моє щасливе я Моє інше Вічне я Ще не мертве і вже не живе Примарне, мовчазне Споглядальне Перехідне створіння Що ковзає і витає Як легкокрилий корабель Білі вітрила якого Велетенським метеликом Пурхають над темним морем Так Метеликом пурхати над буттям. Ось воно. Ось що це. Здається, цей шум налаштував мене на мрійливість. Будь-який гамір схиляє нас знаходити щастя у тиші і віддалі. Коли чоловік стоїть посеред свого гамору, Серед свого прибою, чекань і начерків, Він бачить, як ковзають повз нього тихі чарівні істоти, що їхнього щастя і усамітнення він так прагне, це жінки. Він ладен вірити, що його краще я живе серед жінок. У цих тихих краях найгучніший прибій стає мертвою тишею, а життя стає сном про життя. А однак, а однак, мій шляхетний мрійнику, навіть на прекрасніших звітрильників. Буває доволі гамору, і, на жаль, дріб'язкового гамору. Чари і найпотужніша дія жінки є, мовою філософів, дія на відстані. Actio in distance. І ключовим у цьому звороті є саме відстань. 61. На честь дружби. Почуття дружби вважалося найвищим почуттям античності, яке перевершувало навіть уславлену гордість самодостатнього і мудрого, будучи навіть її єдиною, але ще святішою за неї подібністю. Що дуже виразно демонструє бувальщина про того македонського царя, який передав талант золота афінському філософові Кініку, а той повернув йому дарунок. Як, здивувався цар, чи в нього немає друга, маючи на увазі, я шаную цю гордість мудрого і незалежного, але я ще більше шанував би його людяність, якби друг у ньому здобув гору над гордістю. Філософ зганьбився переді мною, показав, що не знає одного з двох найвищих почуттів і самого вищого з двох. 62 Кохання. Кохання прощає закоханому навіть його хіть. 63 ЖІНКА у музиці. Як трапляється, що теплі дощові вітри приносять також музичний настрій і жагу до творення мелодій. Чи ж не ті це вітри, що впурхують у церкви і навіюють жінкам? Думки про кохання 64. Скептики Я боюся, що жінки, постарівши, у глибині душі стають більш скептичними за всіх чоловіків. Вони потаємно вважають, що поверховість буття є його справжньою сутністю. І всі чесноти і прозріння лише завуальовують цю істину виступаючи необхідним покровом певного «пудендум». Тобто йдеться суто про пристойність і сором'язливість, не більше того. «Пудендум» – латинською «сором» – також фігурально-інтимна частина тіла. 65. Відданість Є шляхетні жінки – Дещо бідні духовно, які на виявлення своєї глибокої відданості не знають іншого способу, як запропонувати свою чесноту та скромність, найвищу цінність, яку мають. І часто цей подарунок приймають, не вважаючи, що він зобов'язує до чогось аж такого, що передбачали жартводавиці. Дуже сумна історія. 66 Сила слабких Усі жінки вміють майстерно перебільшувати свої слабкості, Ба навіть винаходять собі слабкості, Щоб видаватися тендітними оздобами, Яким навіть Порошинка може зашкодити. Їхнє існування як таке має служити докором чоловікові, Ставлячи йому у провину його грубість. Так вони боронять себе від дії Права сильнішого 67 Вдавати себе саму Тепер вона його кохає І відтак дивиться просто себе Спокійно і довірливо, як корова От біда Його ж бо приваблювала в ній Саме отта її мінливість і непроникність Погожості він має аж надміру в самому собі Чому б їй радше не вдатися до свого старого образу? Вдавати кохання? Чи не таке їй підказує кохання? Віват Комедія 68 Воля і поступливість На жаль, переклад не дає можливості відтворити дуалізм оригіналу, де пара понять «воля» і «поступливість» передається словами Вілле і похідним від нього Віллі Кейт До мудреця привели молодика і сказали Оце із тих, кого зіпсували жінки Мудрець похитав головою і посміхнувся Це чоловіки, вигукнув він, псують жінок І все, чого бракує жінкам, має виправлятися і вдосконалюватися у чоловіках «Бо то чоловік творить образ жінки, і жінка формується за цим образом». «Ти надміру поблажливий до жінок», – озвався один з присутніх. «Ти їх не знаєш». Мудрець відказав, «Властивістю чоловіка є воля, властивістю жінки – поступливість». Так передбачає закон статей. «Жорстокий закон для жінки – Люди невинні у тому, вони такі, як вони є, а жінки подвійно невинні. Замало будь-якого бальзаму й милосердя для них. Який іще бальзам, яке милосердя? гукнули з натовпу. Треба жінок виховувати як слід. Треба чоловіків краще виховувати, відказав мудрець і запросив молодика йти за ним але той за ним не пішов. 69. Здатність до помсти Хто не здатний боронитися, а отже, не захищатиме себе, ще не так зганьбився у наших очах, але ми недостатньо цінуємо того, хто не має ні здатності, ні волі мститися, незалежно від того, чоловік це чи жінка чи змогла би утримати нас при собі або, як кажуть, прив'язати до себе. Жінка, яку ми не вважаємо здатною в разі чого застосувати кинджал? Кінджал у будь-якому розумінні. Проти нас. Або й проти самої себе, що у певному розумінні може виявитися навіть більш чутливою. Китайською помстою. 70. Господині панів Глибокий потужний альт, який чуємо іноді у театрі, раптом відпинає завісу, представляючи можливості, у які ми зазвичай не ймемо віри. І ось раптом ми повірили, що у світі є жінки з високими, героїчними царськими душами, здатні й готові до грандіозних протистоянь, рішень і жертв здатні й готові панувати над чоловіками, бо в них ідеально втілилося все найкраще, що є у чоловіках, поза будь-якою статтю. Звісно, в наміри театру не входить представлення такими голосами змальованої концепції жінки. Театри зазвичай мають на увазі представлення ідеального коханця, як, наприклад, Ромео. Але судячи з мого досвіду, Театр і композитор, очікуючи, що такий голос створить відповідний ефект, регулярно помиляються. У таких коханих не вірять, ці голоси й надалі містять колорит материнства і домашності. Надто, коли в них бренить любов. 71. Про жіночу цнотливість. У вихованні шляхетних жінок є щось доволі дивне і неймовірне. Можливо, навіть немає нічого більш парадоксального. Весь світ дійшов згоди у тому, щоб виховувати їх якомога більш необізнаними в еротиці і навіювати їм глибокий сором перед нею, внаслідок якого вони жахаються і ховаються на саму згадку про ці речі. Вся жіноча гідність ставиться на цю карту усьому іншому, чого тільки жінкам не пробачають. Але тут вони мають залишатися у цілковитому мороці. Для цього лиха у них не мусить бути ні очей, ні вух, ні слів, ні думок. Тут знання вже є злом. Що ж далі? Страхітливою блискавкою відкриття вражає їх реальність у момент одруження. І на додачу саме через того – Кого вони найбільше кохають і кому довіряють У протистоянні любові і сорому відчувати одночасно захват, оцінювання, обов'язок, співчуття і страх У несподіваній близькості божественного і тваринного, і всього решти І все це зв'язується у душі в немислимий вузол Навіть співчутливої цікавості наймудрішого знавця недостатньо щоб збагнути, як ця чи та жінка знаходить себе у розв'язанні цієї загадки і у загадці її розв'язання. І які страшні, далекосяжні підозри либонь прокидаються у бідлашних їхніх розворушених душах. І як у цей момент кидають свій якір безпросвітна філософія і скептицизм жінки. Згодом тиша, так само глибока, як перше, і часто мовчання з сама собою заплющення очей на саму себе. Тому молоді жінки дбають про те, щоб мати поверховий і бездумний вигляд, найбільш витончені з них прибирають подобу нахабних. Жінки охоче приймають своїх чоловіків як знак питання своєї гідності а своїх дітей – як прощення чи покаяння. Вони потребують дітей і бажають їх у зовсім іншому сенсі, ніж бажає собі дітей чоловік. Коротко кажучи, жодна співчутливість до жінок не буває надмірною. 72. Матері Тварини думають про самиць по-іншому, ніж чоловіки про жінок. Самице для них перш за все продуктивна істота. Самці не знають батьківської любові, але їм притаманне щось на кшталт прихильності до дітей коханої і звичка до них. Мати знаходить у дітях задоволення свого властолюбства і інстинкту до активної діяльності. Щось цілком для неї зрозумілого, з чим можна поспілкуватися – все разом це складається у материнську любов, яку можна порівняти з любов'ю митця до свого твору. Вагітність зробила жінок м'якішими, пильнішими, боязкішими, покірнішими. Так само духовна вагітність породжує споглядальний характер особистости, пов'язаний з жіночою натурою. Це матері чоловічої статі. У тварин прекрасною вважається... Чоловіча стать 73. Священна жорстокість До святого підступив чоловік із щойно народженою дитиною на руках. Що мені робити з дитям? запитав він. Воно кволе, потворне і недостатньо живе, щоб померти. Вбий його. грізно вигукнув святий. Убийте його, а потім тримай його в обіймах. Три дні і три ночі, щоб зберегти пам'ять про це Відтак ти ніколи вже не народиш дитини, якщо тобі не час буде мати її Коли чоловік почув таке, він пішов геть розчарований І багато хто докоряв святому за його жорстокість, бо він радив убити дитя А хіба не жорстокіше залишати його живим? Відказав святий 74. Невдахи Ніколи не щастить тим бідним жінкам, які у присутності предмета своєї закоханості втрачають спокій і впевненість і починають багато балакати, бо чоловіки, безперечно, ловлять радше на таємничу і флегматичну ніжність 75. Третя стать «Маленький чоловік – це парадокс, але таки лишається чоловіком. Але мені здається, що маленькі жінки, у порівнянні з високими, належать до якоїсь іншої статі», – сказав старенький танцмейстер. «Маленька жінка ніколи не вродлива», – твердив старий Аристотель. 76 Найбільша небезпека Якби в усі часи не було так рясно людей, які вважають дисципліну розуму свою резонність, своєю гордістю, обов'язком і своє чеснотою, яких ображає чи обурює, як прихильників здорового глузду, будь-яка фантазія і примхливість думки, людство – Давно б уже зійшло на пси Над ним постійно висіла і висить найбільшою небезпекою загроза безумства Тобто вибуху свавілля у відчуттях, баченні і почуття Втішання розгнузданістю розуму, радість нерозсудливості. Антитезою світу божевілля виступає не істина і впевненість а обов'язковість і всеосяжність спільної віри, коротко кажучи, жодного свавілля у судженнях. І найбільша робота людства досі полягала у тому, щоб досягати одностайності у поглядах і формулювати закони загальної згоди, незалежно від того, наскільки виправданими чи істинними є ті спільні погляди. Оця дисципліна розуму вона зберегла людство, але протилежні сили досі ще настільки потужні, що майбутнє людства не видається аж таким певним. Образ речей постійно змінюється і рухається. Можливо, нині більше і швидше, ніж будь-коли. І саме найбільш витончені душі опираються згаданій одностайності думки. Йдеться про дослідників істини. Спільна віра, як віра універсальна, викликає відразу і нове ласолюбство у найбільш витончених розумах. Навіть повільний темп необхідний для всіх духовних процесів. Це наслідування черепахи визнається тут за норму, схиляє митців і поетів до ренегатства. В їхніх нетерплячих головах Виникає потяг до божевілля. Адже божевілля має такий веселий темп. Значить, потрібен доброчесний розум. Ох, я віддав би перевагу найбільш недвозначному вислову. Потрібна доброчесна глупота. Потрібен незворушний метроном повільного розуму, щоб прихильники всеосяжної спільної віри – Залишалися разом і вели далі свій танок. Такою є першочергова потреба і вимога. Ми, решта, становимо виняток і небезпеку. Нам вічно потрібен захист. Що ж, можна сказати щось також на користь винятку, за умови, що він не прагне стати правилом. 77 Тварина з чистою совістю. Вульгарність у всьому, що подобається на півдні Європи, чи то італійська опера, наприклад, Росіні і Беліні, чи іспанський пригодницький роман, здебільшого доступний нам у французькій адаптації Жіля Блаза, не уникає моєї уваги, але й не ображає мене. Так само, як вульгарність, яку зустрічає, прогулюючись помпеями, чи насправді навіть читаючи будь-яку старовинну книжку. Чому так відбувається? Чи не тому, що тут немає сорому, і все вульгарне виступає так само впевнено і гордо, як щось благородне, чарівне і пристрасне в іншій музиці чи літературі? Тварина так само, як і людина, має свої права, Кому нехай собі розкошує на волі. І ти, любий мій ближній людино, ти теж, попри все, тварина. Такою видається мені своєрідна мораль південного людства. Поганий смак має свої правила так само, як хороший. Ба навіть має перед ним привілеї, якщо на нього великий попит, і він задовольняє певні потреби і послуговується загально зрозумілою мовою, образами і жестами. З іншого боку, хороший винятковий смак завжди передбачає пошуки, ризики, і не цілком упевнений у своїй зрозумілості він ніколи не був і не є. Популярним. Німецькою «популярний», як у багатьох мовах, зберігає також значення «народний». Популярною була і лишається маска. то нехай собі розважається маскарад у мелодіях і каденціях, у вистрибах і радощах ритму цих опер. Життя античного світу. Що можна тямати в ньому, не зрозумівши потягу, до маски? Чистого сумління всього маскарадного. Тут омовіння і спочинок античного духу. І, можливо, рідкісним і піднесеним натурам давнього світу це омовіння було потрібніше, ніж вульгарним. З іншого боку, поворот до вульгарного у північній культурі, наприклад, у німецькій музиці, ображає мене. Тут присутній сором. Художник опускається у власних очах і не може не почервоніти. Ми соромимося разом із ним, почуваємося ображеними, бо підозрюємо, здогадуючись, що він вважав себе змушеним опуститися заради нас. 78. За що ми маємо бути вдячні? Тільки митці, зокрема театральні, Налаштовували очі й вуха людей таким чином, щоб ті з певною насолодою чули і бачили те, що кожне собою являє, що кожне переживає і до чого прагне. Тільки вони навчили нас цінувати героя, який ховається в кожному з пересічних людей, навчили мистецтву дивитися на самих себе здалеку, як на героїв, у спосіб спрощення і перетворення». Мистецтво виводити на сцену себе самих перед самим собою. І у такий спосіб ми усуваємо деякі негідні подробиці свого образу. Без цього мистецтва ми завжди перебували б на передньому плані і жили б під закляттям тієї оптики, що надзвичайно збільшує все близьке і бридке, показуючи його як саму реальність. Можливо, такого роду заслуга належить також тій релігії, яка звеліла нам розглядати гріховність кожної людини через збільшуване скло і перетворила грішника на великого безсмертного злочинця. Надаючи людині перспективу вічности, вона навчила її дивитися на себе здаля і як на щось минуле і цілісне. 79 Чари недосконалости Тут я бачу поета, який, подібно до багатьох, зачаровує своєю недосконалістю більше, ніж будь чим, що виходить з його рук довершеним і відполірованим. Усі переваги і славу здобуває він скоріше з обмеженості своїх можливостей, ніж з повноти сил. Його твори ніколи не висловлюють сповна те, що він насправді хоче висловити, що він хотів би побачити. Так наче він мав перечуття, видіння, але ніколи не спостерігав це видіння на власні очі, однак у душі його залишився непереборний потяг до цього небаченого, і з цього почуття черпає поет своє приголомшливе красномовство і безмежний запал. Завдяки йому підносить він слухачів над своїм твором і всіма творіннями, і дає їм крила, щоб піднятися так високо, як ніколи не підіймаються слухачі, таким чином стаючи самі поетами і правицями, за що вони й сплачують автору Данину свого замилування. Так, ніби він таки привів їх безпосередньо до найсвятішого і остаточного». Ніби він досяг мети і справді побачив сам і передав іншим своє видіння. Отак те, що насправді він не досягає своєї мети, виявляється на користь його репутації».